Úrnak születni kell. Klára asszony vacsora vendégeket várt, ezért tíz főre kérte a terítést. Mihály azon az estén sem volt a háznál, talán a fürdőnél lehetett. Alig járt haza, és ha meg is jött, akkor sem vettem észre. Szinte sosem láttam. Kivéve egyszer, amikor a lovára ült feléppen, de gyorsan távozott. Békén hagyotta, hogy Kértem. Elégedetnek kellett volna lennem, de egyáltalán nem voltam az, és a napok csak peregtek, az idő haladt, ami ugyan nekem dolgozott, de az eseménytelenség és a sivásság apránként elvette az életkedvemet. Nem siettem semmivel, a munkát alaposan, de sokkal lassabban végeztem, mint eddig. Nem igyekeztem, hiszen nem volt mit várnom és az órák úgy folytak, hogy néha meglepődve tapasztaltam, a nap rég lement, miközben velem semmi említésre méltó nem történt. Feladataim szüntelen ismétlődtek. Kialakult egy unalmasan egyhangú körforgás, amelyet kizárólag vicával való beszélgetéseim törtek meg. Vasárnap katica, hétköznap vica volt az egyetlen okom a jó kedvre. Ekkor már úgy gondoltam, hogy a rendőrség felhagyott az intenzív kutatással, eltűnésem egy megoldatlan ügy lett, egyre kevesebb eséllyel a sikerre. Szüleimmel biztosan közölték, nem árt szembenézni a lehetőséggel, hogy halott vagyok. Persze nem ilyen szavakkal, hanem statisztikai adatokra hivatkozva tájékoztatják őket a tényekről, hogy az eltűntek hány százaléka hány napon belül jelentkezik, vagy nem. Láttam magam előtt, hogy a családom összeomlik a hírre, hogy megtalálásom esélye radikálisan csökkent, és feltehetőleg azért nem adok hírt magamról, mert tragikus események történhettek velem. Esetleg bűncselekmény áldozatává váltam. Dühített, hogy az időutazás, mint olyan, és mint az igazság, egyetlen épeszű ember fejében sem fog megfordulni. Voltak percek, amikor a tehetetlenségtől ordítani tudtam volna, de ezt sem tehettem. Magányos óráimban írtam. El akartam mesélni, mi történt velem 1763-ban. Mihályról is írtam, hiszen a történetem része volt. Mi több, ekkor már nem tudtam kiverni a fejemből. Sokkal többet gondoltam rá, mint szerettem volna. Bár a téli napfordulóra összpontosítottam, képzeletemben szüntelenül feltűnt az arca. Napközben gyorsabban telt az idő, mert lefoglalt a munka, ám az esték rám nehezettek. Képtelen voltam irányítani a gondolataimat. A lefekvéshez készülődést már önvédelemből elhúztam, hogy minél fáradtabban bújjak ágyba, és nem maradjon energiám gondolkodni. Volt, hogy este hoztam a vizet, hogy fizikailag még jobban lemerüljek, vagy felhomályban takarítottam, de az is megesett, hogy a levendula párnámat szagolgatva próbáltam álomba merülni. Mindenféle praktikát kipróbáltam a gyors alvás érdekében, de nem jártam sikerrel. Legtöbbször ébren forgolódtam, és kínzó órák múltán jött csak álom a szememre. Idővel szabályosan tartottam az estéktől, mert egyre többet gondoltam arra, akire nem akartam. Oroszi Mihályra. Gondolataimtól álmomban sem szabadulhattam, olyankor pedig bűntudattal indult a másnap. Tehát hiába nem szólt hozzám, és még csak nem is láttam őt, akkor is velem volt. Ott volt a szoknyám ráncában, a szobám sarkaiban, a nehéz sóhajókban, és minden egyes lélegzetvételemben. Magam előtt is szégyeltem, hogy ennyire vonzódom hozzá, de egyszerűen nem szabadulhattam ettől az érzéstől. Egyik este keservesen sírtam, és szerettem volna azt hinni, hogy azért hullajtom a könnyeimet, mert itt rekedtem. Halkan szipogtam, nehogy észre vegye, mégis egy egész vászon törölközőt tele Miután lassan lenyugodtam, elnéztem a kék csíkos anyagot, és a papír zsebkendők jutottak eszembe, melyekem más esetben a szemfestékem nyoma feketéllene. Első lépésként szembesítettem magam az igazsággal. Igaz, elsőre nem tudtam, hogy pontosan miért is írtam, de azt sejtettem, hogy érdemben nem segít, így abba hagytam a bőgést. Sorban haladtam. Egyrészt elfáradtam az örökös készenlétben, mert az agyam sosem pihent, nehogy egy banáhéjon elhasaljak. Szorongás diagnosztizáltam magamon, méghozzá generál szorongást. Erről egyszer olvastam egy fogászati váróba. Másrészt nem csak a családom miatt keseredtem el. Persze ők is nagyon hiányoztak, de nem miattuk sírtam. Hanem oroszi Mihály miatt. Annyira lüktető és intenzív minden, ami vele kapcsolatos. Elfogadtam, hogy mindent összevetve a rossz kedv teljesen természetes az esetemben, és amint hazatérek, elmúlik, ez pedig csak egy rossz álom lesz. Hirtelen fájón mart belém a zene hiánya. Otthon a zenehallgatás mindig segített. Itt rettenetesen hiányoztak az ismerős dallamok. Az én No Sunshine című dal jutott eszembe. Az halkan. Lábammal pedig a ritmus doboltam, miközben behúny szemem előtt láttam Bill Withers-t a narancsárga garbójában, ahogy gitározva énekel. Így haludtam el. Csodásot álmodtam éjjel. Hazajutottam, és boldog voltam. Meglehetősen valóságosnak tűnt, kivéve azt, hogy oroszi Mihály is velem volt. Éppen végeztünk az edények elmosogatásával, mikor megjelent Kata. A tekintetes asszony hívott, a szalomban várnak. Engem! értetlenkedtem. Erígy, ne várakoztasd őket! Tüstént megtöröltem a kezem, és szaladtam. Az ajtó előtt kifújtam magam, és halkan bekopogtam. Gyere! hallottam Klára asszony hangját. Amint beléptem, minden tekintet rám szegeződött, amitől nyomban zavarba jöttem. Az este egyik legfontosabb vendége Gróf Eszterházi Ferenc kancellár volt, és a levelezésekből tudtam, hogy a batyányi család is tiszteletét tette. Őket is beazonosítottam. Az említetteken kívül a Varga és a Móroca Nemesi családok tagjai voltak jelen. Kuncogtak és sutyorogtak. Anna, vedd le a Bibliát! utasított Klára asszony a könyvespolc felé intve. A vendégek szerte ültek a szalomban, de mind engem bámultak. Szófogadóan odamentem a polchoz, és megfogtam a könyvet. Rájöttem, hogy miért hivatott. Olvastatni akart velem. Parancsoljon! Azzal átnyújtottam a kötetet. A kancellár úrhoz had Hadd válaszom ma ő neked. házi kancellár ráérősen lapozgatta a Bibliát, és olyan sokáig keresgélt benne, hogy egy idő után a többi vendég tréfálkozva sürgette. Ezt a mondatot olvasd. Mondta, és piros, vizenyős ujjával olyan erősen mutatott a sorra, hogy belefehéredett a körme. Átvettem a könyvet, és belekeztem. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Erre mindenki felkatagott, míg én csak álltam. Szótlanul néztem őket. Csak nevetgéltek egymás között, rajtam derültek. – És vajon érti is, amit olvas? – kérdezte az egyik nő kényeskedve, mintha ott sem lennék. A kancellár éppen egy süteménybe harapott, feltartott ujjával jelezte, hogy mindjárt válaszol. – Na, úgy mondta még teri és kirántotta a kezemből a Bibliát. – Nemzetes és tekintetes, asszonyom, legyen óvatos az ilyen dolgokkal! – nem parasznak való az olvasás, csak összezavarodik tőle. Milyen fehér foga van ennek, Klára! Sejpítette irítkedve egy zöld ruhás, középkorú soványnő. Ennek biztos nem büdös a szája. Az egyik szolgám olyan, hogy tudom, mikor lép be a szobába. Már az ajtóból megérzem a szájszagát. És grimaszolva megrázta a függőleges ráncokkal tarkított arcát. Alázatos teremtés, de elviselhetetlen, még beszélnie sem kell. Az is undorító, ha csak levegőt vesz. Én válogatós vagyok, bevallom, csatlakozott a beszélgetésbe egy másik bíborruhás asszony is. Az asztal közelébe csak azokat engedem, akiktől nem megy el az étvágyam, és kevés ilyen van. Meg kell őket becsülni. A sovány, méregzöldruhás nő időközben megindult felém. Mutasd csak a fogaidat! Azzal megfogta az arcomat, és közelről szemügyre vette az egész fogsoromat. Teljes valóummal átéltem az osztályrendszer lényegét. A szolgaságom kézzelfogható valósággá vált a markában. Vizslatot, mintha csak egy elektronikai cikk egy műszaki áruház kínálatában, és úgy forgatta a fejemet az államnál fogva, mintha én azt nem is érezném. Abban a pillanatban elhittem magamról, hogy szolga vagyok, és vágytam is a szolgák közé. Féltem a vendégek között egyedül. Érted, amit olvastál? Szólított meg a kancellár. Értem. Mit jelent? Mindenkinek azt adjuk, ami neki való. Wirklich! Ismerte el, és a többiek felé fordulva megegyezte. Felülmúlta a várakozásaimat. Ki tanított ezekre? A néhai férjem. Minek tanított olvasni téged? Indokolatlanul lassan beszélt, és Lilaikaival minden szót látványosan artikulált. Mi hasznod neked ebből? Kényelmetlenül éreztem magam, kis hián elájultam. Elmehetek? könyörgően Klára asszony felé fordultam, aki rövid bólintással el is bocsátott. Megkönnyebbülten tettem egy lépést kifelé indulva, de az egyik férfi utánam szólt. Milyen udvariatlan jószág! Nem válaszolsz a kancellárnak? Megszólítottak. Meg kellett fordulnom, és választ kellett adnom. A kérdés feltevőjét is láttam. Nagy, fekete bajszú nemes ember volt. Mit képzelsz magadról, te szuka? A többiekhez fordult. Ezért nem szabad ezekkel érintkezni. Az a különc csáki gróf csak tönkre teszi a munkánkat. Elrontja ezeket. Áltam velük szemben, de már nem egy ilyet szolgálóként. Minden tagomat elöntötte a harag. Ekkor elértem a tűrés küszöböm határát. Hiába akartam uralkodni magamon, tovább nem ment. Önkéntelenül tettem felé egy lépést. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez is törvény. Máté evangéliuma, ha nem ismerni. Ez a mondat volt a következő a kancellár által kiválasztott sor után. Egy pillanattal később már csak a fájdalmat éreztem. A nemes pofon csapott, de akkora erővel, hogy a szám azonnal felrepett. Esélyem sem volt felocsúdni, mert mielőtt felnézhettem volna, újraütött, de már ököllel. A fejemre is jutott egy nagy csapás, beleremegett az agyvelőm, az orromból vér spriccelt. Estemben megfordultam, a férfi a hátamra vágott. A vér hátra csorgott a torkomra, amitől köhögnöm kellett. Az asszonyok arcát csak egy pillanatra láttam. Rémület és sajnálat tükröződött a szemükben, de inkább elfordították a fejüket. A férfiak pedig rezzenéstelen arccal nézték a jelenetet. Eszük ágában se volt beleavatkozni vagy megfékezni. Nem védekeztem. Vártam, hogy kitombolja magát. Bizakodtam, hogy mindjárt abba hagyja. Tévedtem. Nem állt le. Engedetlen ember. A férjednek nem olvasásra kellett volna megtanítania, hanem kezességre! A lázatra, engedelmességre! Nem lóval kell az jutalmazni, hanem bottal! A kancellár elé szólt, majd térdre lökött. Válaszolj, te asszony! Kérdezett a magyar udvari főkancellár! Ordította, miközben fröcsögött a nyála. Lehet, hogy már kiverted az okos fejéből a kérdést, és nem emlékszik. Szólt közben egy férfi hang, amin ismét nevettek. A főkancellár csizmáját néztem. Pontosan emlékeztem a kérdésre. Az olvasásból mi a hasznom? Az, hogy tudom, hogy erre nincs semmiféle Isten adta jogotok. Szemét mocskok. A születését senki nem választhatja meg, de a tetteiért viszont felelni fog. Remélem van pokol, és ti odajuttok. Nem válaszoltam semmit. Korábbi szavaim súlyát szó szerint a bőrömön éreztem, és nagyon fájt. Tudtam, hogy csak rosszat válaszolhatok, így hallgattam, mire a férfi még jobban ordított, és ismét megütött. A következő pillanatban feltépték az ajtót. Ostort még láttam, de forgott velem az egész szoba. Ki vagy te? kérdezte tőle erősen szuszogva a bajszos. Hallottam saját koponyám koppanását a padlón, amikor eldöltem. Elég legyen ebből, szólt a kancellár. Megkapta a magáét, vitt ki. Ostor arca közeledett, nyúlni akartam felé, de a vállam olyan zsibbat volt, hogy nem éreztem a karomat. vertek. Ami nem hajlik, az törik. Hallottam a kancellár hangját távolabbról. Az utolsó pillanatok, amikre még tisztán emlékeztem, hogy ostor egy legénynek ordított szekérért, és Géza aggodalmas arcát is felfedeztem a lovak körül. A többi homályba veszett. Később előtörtek olyan emlékek, hogy a sötét éjszakában feküdtem a szekér hátuljában, egy pokróccal betakarva és minden döccsenésre fájdalom nyilalt a tagjaimba, miközben egyfolytában rázott a hideg. Ostor akkor először beszélt hozzám. A bécsi teréziánumról mesélt, és az óriási lovartáról. Hallgattam egy darabig, miközben a csillagokat bámultam. Aztán elájultam.